și, în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este plottu Valeriu care vă va aduce cu multă bucurie iubiți ascultători programul i046 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia lumina vieții. Programul nostru de astăzi ne aduce în fața versetului 13 de la Evanghelia după Ioan capitolul 4 verset pe care îl vom citi în data de explicații de care ne însoțesc. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă mai citesc una din torturile, una din martirajele care au avut loc la anii 304 cu toți aceia care erau credincioși ai lui Dumnezeu. Vom vedea aici cu ce preț au plătit unii credința în Domnul Isus Hristos, preț care ne va face să ne rușinăm pe noi cei de astăzi care îl vindem pe Domnul Isus Hristos pentru lucruri de nimic. În timp ce aceștia au trebuit să plătească cu prețul vieții lor și cu multe suferințe, noi astăzi care nu suntem torturați și nu suntem prigoniți în niciun fel, îl vindem de bună voie pentru plăcerile clipă ale păcatului. Groaznică judecată va fi asupra tuturor acelora care poartă numele de creștini, de creștini credincioși în Hristos cel veșnic și totuși umblă după lucrurile acestei lumi. Să nu uităm, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că judecata asta să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Noi de multe ori speriem cu judecata pe cei din lume fără să ne dăm seama însă că judecata începe cu noi. Și ce ne va judeca Dumnezeu? Ne va judeca după cuvintele noastre, că așa spune. După cuvântul tău vei fi scos fără vină și după cuvântul tău vei fi găsit vinovat. Și ce ne va judeca? Păi ne va spune dacă tu te-ai numit urmașului Hristos? Tu te ai numit. Tu ai primit numele acesta, tu ai spus tuturor că ești creștin, de deci ce ai trăit ca lume? Și ce vom răspunde? Vom putea să spune că n-am avut putere? Spune că ca lui putere ne-a dăruit tot. Ce privește viața și evlavia? Apostolul Pavel spune pot totul în Hristos. Tot apostolul Pavel spune voi aveți totul de plin în el. Atunci vom fi judecați pentru faptul că am zis că suntem creștini, am luat numele Domnului Hristos asupra noastră, dar am trăit ca și cum am fi oameni de lume și prin aceasta i-am desconsiderat, i-am făcut numele de râs. Aceasta va fi răspunderea tuturor acelora care se numesc creștini, indiferent ce fel de creștini. Creștin ortodox, penticostal, adventist, creștin după Evanghelie, luteran, metodist. Dacă te-ai numit creștin, ai luat numele Lui Hristos asupra ta, ai luat numele Lui Hristos, Fiul Lui Dumnezeu și vei da socoteală înaintea Domnului pentru faptul că n-ai trăit ca un creștin, ci ai trăit ca un om din lume. Iată iubiți ascultători, una din martirajele care a avut loc la anul 304 Filip a fost prezbiterul bisericii din Heraclea, din Asia Mică. Un ofițer numit Aristomacus a fost trimis să închidă biserica creștină din Heraclea. Filip i-a spus acestuia că închiderea unei clădiri făcute de mâini omenești nu poate distruge creștinismul, deoarece adevărata credință nu este în locașul unde Dumnezeu este adorat, ci în inimile oamenilor. Cum nu mai putea să intre în locașul de închinățiune, Filip a început să predice în fața ușii sale. Din această cauză, el a fost luat și dus în fața guvernatorului. Acesta a strigat la el și a cerut să aducă vasele sfinte ce le folosesc la închinăciune și să predea imediat scripturile din care citește și învață pe alții. I s-a spus că este mai bine să le aducă de bunăvoie decât să fie forțat prin torturi. Filip a ascultat nemișcat apoi a răspuns. Dacă îți face plăcere să ne vezi suferind, să știi că suntem gata să suferim ceea ce ne poți face tu mai rău. Trupul acesta neputincios în mâinile tale. Fă ce-ți place! Vasele ce le ceri, îți vor fi predate, căci Dumnezeu nu este onorat de aur sau argint, ci de credința în numele Său. Cât despre cărți, nu e în puterea mea să ți le dau și nici în puterea ta să le primești. Răspunsul acesta l-am furia pe judecător și a poruncit torturarea lui. Atunci poporul a alergat la locașul de închinăciune al creștinilor, au spart ușa, au jefuit ce-au găsit, au luat scripturile, le-au ars și au dărmat clădirea. Filip a fost luat și dus în piață. Acolo s-a poruncit să jertfească zeilor romani. În apărarea sa, Filip a vorbit despre adevărata natura lui Dumnezeu și a spus că păgânii se închină la ceea ce în mod legal poate fi aruncat sub picioare, că și-au făcut zei din ceea ce providența a îngăduit să fie pentru uz comun. Atunci mulțimea l-a luat, l-a târât pe străzi, l-au obiciuit groaznic și după o vreme l-au adus iarăși în fața judecătorului. Acesta l-a acuzat de încăpățânare și neascultare de porunca împăratului. Filip a răspuns că el s-a gândit că e mai înțelept să prefere cerul decât pământul și să asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Judecătorul l-a condamnat să fie ars pe rug. Din mijlocul flăcărilor, Filip a cântat laude lui Dumnezeu până ce a fost mistuit. Acești oameni au cunoscut cu adevărat darul lui Dumnezeu pe Domnul Isus Hristos în măreția lui și cu atâta putere încât nici torturile cele mai groaznice nu i-au putut determina să renunțe la darul nespus de mare la Domnul Isus Hristos pe care ei îl aveau viu și adevărat în viața lor. E lucru cert și incontestabil că toți aceia, care lasă la o parte lucrurile lui Dumnezeu și aleg pe ce ale pământului, n-au cunoscut darul nespus de mare al lui Dumnezeu, pe Domnul Isus Hristos. Și încă un amănunt. Vedem că Filip, martirul acesta, a înălțat cântări chiar din mijlocul rugului, până când i s-a stins vocea. El cunoscuse, Taina, și secretul cunoscuse pe Domnul Iisus Hristos, care este izvorul cântecului și al bucuriei, cunoscuse pe acela care te face să treci dincolo, să negrijezi toate simțămintele acestea corporare. Aceștia trăiau cu adevărat viața Domnului Iisus Hristos și de aceea lucrurile pământești, nici ademenirile și nici torturile nu i-au mai putut întoarce înapoi. De ce sunt astăzi așa de mulți din cei care se numesc creștini, și totuși își caută plăcerea în lucrurile pământești, o singură explicație. N-au cunoscut darul nespus de mare al Domnului Iisus Hristos. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te, rugăm ascultarea mesajului de astăzi și ajută-ne să stăm înaintea ta într-așa o atitudine încât să poți să ne descoperi și nouă pe Domnul Iisus Hristos, de a cărui dragoste nu ne poate îndepărta nici torturile și nici ademenirile satanei. Amin cine are putea să-ți dea și-n suflet liniște de plină? cine are putea, cine are putea, Isus e unicul izvor? Dătător, el are puterea. Ar Isus e unicul izvor de viață pururi dătător. El ar putea, el ar putea să-ți dea viața, să-ți dea pacea, să-ți dea bucuria, să-ți dea liniștea, să-ți dea echilibru vieții pe care le cauți în atâtea alte părți unde nu le poți găsi. Întorcându-ne la lecțiunea noastră de zi, așa cum deja am anunțat în deschidere, suntem la versetul 13 din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, verset pe care îl citesc urmat de explicațiile care îl însoțesc. Iisus i-a răspuns, Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Pentru cei mai mulți care își citesc cuvântul lui Dumnezeu, își aduc aminte că acestea sunt cuvintele Domnului Isus, spuse femeii samaritence, în timp ce stat de vorbă cu ea la fântâna lui Iacov. Domnul Isus îi spuse femeii, Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. La aceasta, femeia i-a răspuns: Doamne, n-ai cu ce să scoți apă, și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Și ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii și vitele lui? La această întrebare, Domnul Isus i-a răspuns. cui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Haideți acum să găsim câteva aplicații practice la acest verset pentru viețile noastre, căci toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca omului Dumnezeu să ajungă stoinic pentru orice lucrare bună. Haideți să vedem împreună cu preotul Nicurița pe care Dumnezeu l-a călăuzit în alcătuirea acestui mănânc de meditații cum putem găsi o învățătură bună pentru sufletele noastre. Toate lucrurile de pe pământ, după care însetează omul, sunt ca apa din fântână. Oricât de mult arbea cineva, îi va fi iarăși sete. Ele, lucrurile acestea, în loc să-i sature dorințele, mai mult îi le măresc. Toate lucrurile de pe pământ, oricât ni s-ar părea de trainice, sunt totuși neînchipuit de trecătoare. Cine se reazimă pe ele, se va prăbuși odată cu ele. Toate lucrurile de pe pământ, după care alergă omul, sunt un miraj. Cine crede că le-a apucat, vede că n-are nimic în mâini. Avea dreptate un scriitor francez când zicea, posesiunea prețuiește mai puțin decât dorința. Boala iubirii de avuții, zice Sfântul Grigorie Teologul, este de așa natură încât nu are limită cerând tot mai multe. Își tratează setea bând necontenit fără să se sature. Împăratul Solomon, după ce a ajuns să-și împlinească toate dorințele pe care le-a avut, tot ce și-a putut el imagina, că ar putea avea un om sub soare și Dumnezeu îi le-a dat pe toate, la urmă a spus dezamăgit, totul este deșertăciune și goană după vânt. Domnul Isus a spus femeii samaritence și ne spune și nouă cu aceeași putere și limpezime, oricui bea din apa aceasta, ei va fi iarăși sete. Sete aceasta este o nevoie lăuntrică și puternică a vieții, care ne călăuzește drumurile, care ne stăpânește în tot ceea ce facem. Este simțământul neîmplinirii, al goliciunii și deșertăcinii vieții și ființei noastre și o continuă frământare în rezolvarea acestei situații. Este dorința după fericire, după pace, după liniște și truda unor eforturi permanente pentru căpătarea acestor lucruri. Este starea unui om care pribegește prin pustie pe cărări neumblate și nu găsește nicio cetate unde să poată locui. Este dorința de a găsi un drum spre echilibru. Iată ce este setea omului. Setea este nevoia adâncă a unui lucru care îți lipsește, dar trebuie să cunoști bine care este lucrul acesta, pentru că el este singurul care te poate potoli și nimic afară de el nu-ți poate liniști setea sufletului. Sunt oameni care au tot ce le trebuie? Și le stă în putință orice, dar le lipsește un singur lucru și tot ce au nu face cât acest lucru pe care nu-l au. Le lipsește darul nespus de mare al lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat pe om ca el să-și găsească toată fericirea numai în legătura împărtășia cu făcătorul său. Aceasta era viața lui normală, dar a intervenit un accident păcatul, care a rupt legătura omului cu Dumnezeu. De atunci încoace omul nu mai este mulțumit cu nimic. Arde într-o permanentă sete și ea nu se va potoli decât atunci când această legătură va fi refăcută. În vederea aceasta a coborât Domnul Isus pe pământ și s-a întrupat ca om. În vederea aceasta a propovăduit el adevărul Evangheliei. În vederea aceasta s-a dat pe sine ca jertfă pentru răscumpărarea omului din păcat, primind să moară pe crucea de pe Golgota. Toți aceia care cred în el, mântuitorul lumii, sunt izbăviți de păcat, ajung iarăși la părtășia cu Dumnezeu și în felul acesta li se potolește setea care-i ardea. Domnul Isus îi spune femeii samaritene în continuare la versetul 14 următoarele cuvinte. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică. Iată deci, Domnul Isus i-a spus mai întâi că oricui va bea din apa aceasta, îi va fi iară sete, și apoi îi spune că orcui va bea din apa pe care o dă el, în veac nu-i va fi sete. Apă, sete și băut. Numai când aceste trei sunt unite, dau viață, bucurie și mulțumire ființelor. Poate fi apă din belșug, dar dacă omul însetat nu bea din ea, piere. Hristos este apa vie care potorește cu adevărat orice sete. El se află lângă orice om care însetează, dar dacă el, omul, nu se apleacă să bea, piere. Hristos, apa vieții, înseamnă persoana Lui, trăirea și felul Lui de a fi pe care trebuie să-L primească omul. Înseamnă jertfa Lui răscumpărătoare, pe care păcătosul trebuie să o primească prin credință. Înseamnă învățătura Lui, cuvântul Lui care este adevărul. Numai primirea adevărului potolește setea omului. Cu privire la învățătura la cuvântul Domnului Isus Hristos, Sfântul Ambrozie zicea așa, o mare este Sfânta Scriptură Cuvântului Hristos. O mare care cuprinde gânduri nesfârșite, cuvinte și sfaturi profetice. Cu cât vei citi mai mult în ea și te vei adânci, te vei umple cu apa vieții. Iar cine se adapă cu apa aceasta, ajunge și el însuși un adăpător pentru alții. Domnul Isus este cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Învățătura lui este asemănată cu apa Căci precum apa se întinde de la un capăt la celălalt al lumii, tot așa și învățătura lui care este adevărul se află peste tot la îndemâna oricui însetat. Vorbind despre învățătură, o veche carte evreiască, midrașul spune așa. Precum apele coboară din înălțimi spre voi, tot așa și învățătura părăsește pe cei trufași, care cred că știu totul, și se oprește la cei smeriți, care totdeauna sunt dornici, de a-și însuși noi cunoștințe. Precum apa nu se păstrează bine în vase de aur sau de argint, ci în cele de lut, tot așa și învățătura nu-și găsește locul în palatele bogătașilor, ci se duce în bordeele săracilor, adică la oamenii smeriți. Precum izvorul nu seacă când, ci din potrivă, cu cât scoți mai multă apă din el cu atât e mai curată, mai cristalină, mai proaspătă, la fel și învățătura, cu cât te împărtășești mai mult din tainele ei, cu atât mai mult dai de cunoștințe mai noi, mai frumoase și mai folositoare. Deci, Domnul să spune aici, oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. După cum s-a mai amintit, omul, fiind mulți din Dumnezeu, obârșia lui, prin căderea în păcat, nu-și mai găsește odihnă și mulțumire decât întorcându-se înapoi. Această apă a venit prin Domnul Hristos. El este apa care potorește setea milenară a omului. Învățătura cuvântul Domnului Isus este mijlocul fericit prin care omul se poate întoarce iarăși la obărșie. Cine aude cuvântul Mântuitorului Hristos și îl primește, acela ajunge la credință și prin credință la nașterea din nou, iar prin nașterea din nou ajunge în Dumnezeu la părtășie cu el. Semnul că am primit prin credință pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor personal este faptul că nu mai insertăm după lucrurile lumii. Primirea Domnului Isus prin credință înseamnă abia din apa Lui, din ceea ce este El, viața Lui, gândirea Lui, felul Lui de a fi. Iată ce zice Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dacă Hristos locuiește în inimile noastre, atunci toate comorile înțelepciunii și ale științei sunt ascunse în inimile noastre. La Coloseni citim că noi avem totul deplin în Hristos. O inimă care a fost cu adevărat săturată de Hristos se cunoaște prin aceea că nu mai dorește nimic din veacul acesta, ci singura dorință este să locuiască tot timpul în casa Domnului și să se bucure de fața Lui. Inima care arde de dragoste pentru Hristos nu va mai putea iubi și altceva. Într-o inimă nu pot încăpea două iubiri, după cum într-o teacă nu pot încăpea două săbi. Dragostea lui Hristos trebuie să înghită toate celelalte iubiri, așa cum o toiagul lui Aron, prefăcut în șarpe, a înghițit toate toiegile vrăjitorilor egipteni. Dacă dragostea lui Hristos n-a făcut acest lucru în viața noastră, încă n-am ajuns la adevărata dragoste, n-am băut cu adevărat din apa vieții. Domnul Iisus îi spune femeii samaritence, Ba, încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Iată câteva traduceri la cuvintele izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Spre exemplu, în traducerea Sfântului Sinod din București de la 1968 scrie apă curgătoare. În altă traducere, traducere de la Roma, izvor de apă curgătoare pentru viața veșnică. Alte traduceri spun izvor de apă sărată pentru viața veșnică. Aceasta este în comentar la Psalmi de Sfântul Vasilei cel Mare, pagina 271. Sarea este semnul legământului, adică al jertfei Domnului Isus. Apă stătătoare, spune într-o altă traducere, adică o apă care te ridică, te înalță, te aruncă în viața veșnică, în cele veșnice. Apa din izvor nu poți opri, ci ea curge fără întrerupere. Așa este apa Domnului Isus. Ea face o lucrare necurmată, transformând pe cel care o bea într-un om tot mai ceresc și mai veșnic. El devine un izvor care curge mereu, nu numai o fântână. Ceea ce dă Domnul Isus e mult mai mult decât poate da toată lumea, mult mai mult decât putem înțelege noi cu mintea de acum, mult mai mult decât spune el însuși. Un prieten al împăratului Alexandru Macedon, anume Perinos, I-a cerut zece talanți ca să-mi zestreze pe cele două ofice ale lui. Împăratul i-a dat cincizeci de talanți, la care Perinos a zis, Zece talanți îmi sunt din destul. Alexandru să i-a răspuns, Zece talanți sunt de ajuns ca să-i dai tu, dar nu din destul ca să-i dau eu. Domnul Isus îi spune, Ba, încă apa pe care voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Cine bea cu adevărat din apa Hristos, țâșnește, este strămutat în cele veșnice. El are altfel de a gândi, de a vorbi și de a se mișca duhovnicește. Toate le privește din perspectiva veșniciei, toate le tălmăcește cerește, în toate lasă pecetea felului de a fi al lui Hristos. El este liber de felul de a fi al lumii, al gândirii veacului de acum. Apa, Cuvântul învățăturii lui Hristos preface viața celui care a primit-o într-o viață cerească și veșnică. Credinciosul trebuie să prefacă tot, să se prefacă pe sine în chipul lui Hristos. În Psalmul 84, versetul 6 scrie, Când străbat aceștia, adică credincioșii, valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. De ce trăiești într-o valea plângerii, credinciosule, fratele meu? De ce să stai în ea? prefo -o. Ai la îndemână toate posibilitățile prin Domnul Isus să o prefaci într-un loc plin de izvoare. La Roman 12 scrie să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Viața credinciosului este o uzină care prelucrează, care preface și înmulțește totul. Prin aceasta se aseamănă cu Dumnezeu care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape, cum citim la psalmul 114 cu versetul 8. Ceea ce prelucrează, ceea ce preface inima credinciosului, trebuie să țâșnească în viața veșnică, să aibă felul de a fi al cerului, al lucrurilor veșnice. Acesta este semnul că are în el apa Domnului Hristos. În versetul 15 citim reacția femeii față de spusele acestea minunate ale Domnului Isus. Citim. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Vedeți, gândirea și credința femeii samaritene nu se puteau ridica mai sus decât nevoile cărnii ale trupului, de aceea nu putea să înțeleagă vorbirea Domnului Isus. Cei mai mulți oameni nu pot pricepe adevărul lui Dumnezeu, pentru că gândirea și credința lor nu se pot ridica mai sus decât nevoile lor personale, decât concepția, decât învățătura grupului religios din care fac parte, sau decât interesele neamului pământesc în care s-au născut. Prima condiție pe care adevărul sau Domnul ISus o pune omului care vrea să-L urmeze este lepădarea de sine, de tot trecutul său, de toate concepțiile dinainte, oricât îi s-ar părea de bune, și de toate lucrurile, de bogății, familie, neam, grup religios și așa mai departe. Dacă vrem să știm bine că aceasta este o condiție a Scripturii, n-avem decât să citim la Luca 9, 23, Luca 14, 33, Matei 10, 35, 37, Luca 14, 26. Cine nu împlinește această condiție și vrea totuși să urmeze pe Domnul Isus, vrea totuși să cunoască adevărul Lui, se trudește zadarnic. El va deveni un om religios, dar nu un urmaș al lui Hristos. Va deveni un om cu o morală mai deosebită decât lumea care îl înconjoară, dar nu va fi un om ceresc născut din Dumnezeu, nu va fi un mădular în trupul lui Hristos, căci în trupul lui Hristos sunt numai cei care au felul de a fi al lui Hristos. Cine vrea să bea apa pe care o dă Domnul Isus Hristos, Înseamnă că dorește să primească legătura, părtășia cu Dumnezeu, care îi potorește orice sete, dorește voia lui Dumnezeu așa cum este ea în tot timpul și în tot locul, dorește stăpânirea lui Dumnezeu și este gata să-L asculte desăvârșit în toate privințele. Apa pe care o dă Domnul Isus înseamnă numai și numai lucrarea sa în omul care o primește. Și tocmai aceasta alcătuiește însușirea de căpetenie a lucrării Harului, omul fiind socotit în toată nevrednicia din pricina stării lui firești. Cugetul lui trebuie iluminat prin cuvântul, prin învățătura Evangheliei, fără de care nu se poate face nimic. Numai prin acest sfânt cuvânt, care este lumina dumnezeiască, păcătosul își vede vinovăția și pierzarea sa, și poate să primească harul mântuirii. Apa pe care o dă Domnul Isus te desparte de orice fântână a lui Iacov, adică de orice sursă de învățătură religioasă a vreunei grupări pământești și te contopește cu Dumnezeu care este obârșia ta. Apa pe care o dă Domnul Isus nu este numai mântuirea de păcate, numai primirea unor daruri duhovnicești, numai lucrarea lui Dumnezeu, ci este chiar persoana Domnului Isus. Este persoana Tatălui Ceresc. Omul, așa cum s-a arătat, însetează numai după Dumnezeu, deși el nu-și dă seama de lucrul acesta. Și când se întoarce chiar la Dumnezeu, nu la darurile lui Dumnezeu, atunci își potorește setea. Cele mai buni lucruri pe care le luăm de la Domnul Isus? dar nu-l luăm și pe el, persoana lui, felul lui de-a fi, ne vor lăsa la fel de însetați ca mai înainte. El însuși, dacă trăim felul lui de-a fi cum a trăit el, abia atunci suntem potoliți cu setea potolită. Câți au încercat să ia mântuirea, fără să ia și pe mântuitorul, toți aceștia au avut numai daruri, dar nu pe cel care le dă, deci au rămas însetați. Domnul Isus vrea să ne dea nu numai mântuirea, și pe sine însuși, el este apa care potolește setea. Pentru primirea acestei ape trebuie, după cum s-a spus, să te desparți de orice fântână a lui Iacov, adică să te desparți de tine și de toate celelalte și vei vedea minunea. Domnul să facă, iubiți ascultători, ca toți să luăm aminte la aceste cuvinte, să ne despărțim de toți și toate, ca să putem să vedem minunea cerului și anume potolirea setei noastre,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 Duia să o credință Nu creăm cu voie bu pe doul urmă Toți rânduri la strâncem Isus ne salvato Pridu Să